Hola. Hola. Hola. Eh, a mí tampouco, non me estou escoitando, Pois está soando, no eh? Sí, non te me queixes vale, que Perfecto. se moi, Agora sí, no? si, non? non, sigo de sí. escoitarme. Veña. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, vale, pois, pues, que temos esta semana na agenda de actividades? Pois, pues, nos recreos activos continuamos co o torneo de baloncesto 3x3. E despois, que a 9. Moi ben. Competencia matemática aprobada. Mallorca ou dos examens de diagnóstico que os de segundo, seguramente. <risas> Logo, eh, en canto das saídas fora do centro, temos o Mércores para os de primeiro bacharelato a visita ao Parlamento de Galicia, que tivo que ser eh, adiada, está organizada polo Departamento de Filosofía e tamén o alumnado que forma parte do club de lectura, do equipo de radio ou, que é voluntario na Biblio, terá unha saída este mércores a Santiago de Compostela. E ora vai nos explicar Olaya, que é responsable de radio, un pouquinho máis sobre esta visita. Sí, ou eh, equipo de radio, club de lectura ou é voluntariado na, na, na Biblio porque hai xente que está eh, en ambas, hai xente na, que dá todo hai xente que está nas tres cousas, mm. que é unha maravilla sí, imos, temos unha unha excursión así como recompensa para todo o curso para por este curso sí, efectivamente, por, por estar todo o curso aí pendentes pois, mira, era un pouco sorpresa, pero xa vou dicir, porque como xa faltan dous días, como ninguén nos escoita en realidad eh? non é certo, pero bueno, vou dicir imos ir a, a librería Cinema Numax a Ay, ver unha peli ben. Eh, despois imos ir a comer por ali imos ir aos tellados da catedral oh, oh, moi ben. e a ver se nos dá tempo a ir por ali algunha biblioteca chul a facer algún plan máis pero imos estar en Santiago, zona bella a desxurrofía de historia, si sí que estaría ben eh, oh, si, sí, es algún biblioteca están con exámenes ao sí, mellor a ver, igual a Ángel Casal imos. Eh, nada, imos Paloma, Sandra Maiseu a pasalo ben, ben. perfecto teño ollase non vexo quero mirar non podo quero mirar e non podo para que busque o olho se non vexo a quen adoro se non vexo a quen adoro E ben, tamén teño que falar de que chegou o momento máis esperado do ano. Ese día no que non nos importa botar os fígados na costa do castelo sempre cando seixa a favor da nosa lingua, o galego. E xa sabedes que estou falando do Corre Melide, que este Benres temos unha nova edición da cita deportiva máis importante do ano para o alumnado e profesorado melidense. Uh! E yuhu, así pois, teremos durante toda a mañá as carreiras para as que tamén contaremos co alumnado dos centros de primaria de Melide, de Toques e de Santiso. E tamén haberá xogos populares para entretervos mentres que non vos chega o momento de suar a camiseta. Eh bueno, a, ben, a estas alturas da película xa estaredes todas registradas na app eh Chronotec, que este ano somos moi innovadoras e aímos levar chip como scans. <risa> eh, seremos registrastes pois, moi máis. este ano que non quere correrte é unha alternativa. Cala boca que boa con esto. Desculpe. <risa> E como facía xa spoiler a miña compañeira Olala. Este ano tamén temos unha novidade, porque na vida hai que innovar. Incorporamos unha modalidade de carreira que se que lle chaman Andaina das Cantareiras, correcto? É correcto. Correcto. Na que se pode participar en grupos e durante a cal se van recollendo versos de cantareiras galegas. Vamos, unha chulada. Non sei que o inventou, pero moi bien. Fusti. Non creo ¿Ah? que Noelia, Noelia Sandra. Ah. De... Ole, Noelia por ti. E tamén quero recordar fervientemente que Almorcedes, sempre digo, pero volvo a repetilo Non veñades costo a mogo valeiro Que despois empezades a ver borroso Tides que fazer o cuerpo, tía, como di miña tía E por suposto, vide correctamente e deportivamente vestidas E vestidos para ocasión e, Porque do tempo non vos preocupedes Que xa lle levaremos os avos a Santa Clara e, Da animación tampouco xa que estaré eu nas aí Clara, sí, a Clara, pues a Clara. A Clara a que, é que santificala sí. se fala É que nos y... faga tamén un pastel eh, E da animación non vos preocupedes tampouco Porque estaré unha saída ou eso é a previsión eh, meteorológica eh, Do plan para facervos bailar A Macarena e empezar co cardio. Así que iremos colgando durante esta semana Nas redes sociais máis detalles de organización E eh, claro. eh, dos, dos entrenamentos que vai fazer Rachel Tienes desaproveitas un momento <ríe> Para engadir un novo oficio O teu currículo eh? Claro Animadora, sociocultural pues, sí. Vais colgar os teus eh, adestramentos diarios Para o Corremeride ¿no? claro. sí, Onde tocoume perna Porque estaban todas as eh, máquinas As dúas sí. ah. Porque non teño máis eran facías todas Sal burro da miña porta Que aquí non se dá va a dar. tiña, cana Bo día, comareiros é comare comareiras Ben, ben Pois esta semana das letras galegas bon, o, o día das letras galegas propiamente foi o sábado Pero esta semana estamos seguimos de celebración mm -hmm. Posto que, como xa dixo Raquel, o venres Celebrase o Corremelide eh, En honra a estas cantareiras, a estas mulleres Pois a, a escolla semanal non podía ser outra que cantareira Posto que elas son as verdadeiras protagonistas As homenaxeadas este ano Non só estamos a falar de pandeireteiras que se dedicaban a cantar e tocar xotas, moñeiras, semaneos, entre outros estilos, tamén nos estamos a referir a mulleres que axudaron a manter viva a tradición e a idiosincrasia do pobo galego. Grazas a elas, moitas composicións literarias en forma de cantiga pasaron de xeración en xeración a través da oralidade que emanaba das súas gorxas, Acompañadas do repique das ferreñas Impulsadas polas súas habilidosas mans Moitas veces estragadas pola dureza do agro que traballaban Ai que bonito Gonzalo eh, eh, Estou me emocionando po poesía. Este fito fixo posible que non caerán nos queazo pequenos tesouros Que podemos seguir cantando en día, Por exemplo, na foliada de Melido. Así pois, paso a definir a palabra cantareira empregando o noso obxecto favorito do mundo, o dicionario da RAG. Esta palabra pode ser un adxectivo en cuxo caso temos dúas acepcións. En primeiro lugar, que sabe cantar ou é afeccionado ou afeccionada ao canto. Os mozos nesta aldea sonxe ben cantareiros, sinónimos cantadeiro, cantador ou eh, cantaruxeiro. A segunda entrada do dicionario é que emite un son agradable e melodioso, por exemplo, Unha fontiña cantareira nacía entre os penedos, ou os paxaros cantareiros viñan pa nas polas da maceira. Sinónimos, tamén cantadeiro ou cantaruxeiro. Pero o que hoxe nos incumbe é a entrada relativa a cantareira como substantivo feminino, que é a muller que canta cantigas populares. Por exemplo, as cantareiras traían as súas pandeiretas e tarrañolas. Non queríeu deixar esta exención sen mencionar as famosísimas cantareiras de Ardebullu eh, senón o decía IMMA, la verdad xoxo <risa> Ola, lle vou te facer unha pregunta Ai, ai, ai Sabes cales cale son os animais favoritos das cantareiras? Os cans? Non, as burras como a <ríe> <ríe> Pero bueno <ríe> Estou pensando que é moi habitual nas cantareiras o de chamarse, bueno, sabedes que nas cantigas moitas veces aproveitase para dicir o que non é capaz de dicir falando, non? Sí. No? Evidentemente. Sí. Moita retranca, e moita moito escarnio. A mi encanto, máis eh, veneno teño, máis me gustón. Sí. Total, é, é moi habitual, indo vin outro día aquí no, no cancioneiro da Terra de Melide, coplas onde se xe chama eh, burro a outro, non? Eh, sí, pero de maneira moi sutil, si moi como, fina. Porque parece que así un tono máis de humor que... Sí. Sí, sí. Como aquello que se suele decir entre broma e broma A, -a, a verdade verdad asoma Soma, sí. Sí. Ai que non fai de xeito máis poético hai que non fai así máis o amarrán Como a <risa> Porque non é unha cantareira, compreendes? Non ten esa sutileza non. Dito isto, dolle paso a ema <risa> Pois xa que estamos nesta semana das letras E se lladica cantareiras Mulleres que ao longo dos séculos mantiveron vivo Transmitiron e enriqueceron o cancioneiro popular E o idioma do país E mor falar logo dos beneficios de cantar E por que debemos cantar máis? Pois porque segundo un equipo de neurocientíficos e psicólogos da Universidade de Helsinki creen que podería mellorar a función cerebral e tratar a afasia. Sabemos moito sobre o procesamento da fala, pero non moito sobre o canto. Para as persoas con afasia, unha enfermidade que afecta gravemente a comunicación e que adoita estar causada por un accidente cerebrovascular, a comunicación pode ser casi imposible, xa que teñen que esforzarse por pronunciar as palabras adecuadas. Con todo, mediante unha técnica coñecida como terapia de entuación melódica, na que se pida as persoas que canten unha frase coteada en lugar de dicila, adoitan saber como facelo. Os estudios inclúen un coro de persoas con afasia, ademais de exhaustivos escáneres cerebrais por resonancia magnética funcional de adultos novos de mediana idade e maiores que participan en coros. Que cousa, maravilla. Manuela. Os seus resultados indican que, a medida que avellentamos, as redes cerebrais implicadas no canto sofren menos cambios que as que procesan a fala, o que suxire que o canto está máis estendido no cerebro e é máis resistente ao avellentamento. Tamén suxiren que participar activamente no canto, en lugar de escoitar música coral, por exemplo, é crucial. Cando se canta, utilizan os sistemas frontal e parietal do cerebro, que son os que regulan o propio comportamento, e máis recursos motores e cognitivos para o control vocal e as funcións executivas. Deste xeito, concluen que o cerebro é como un músculo. Se o adestras, tonifícalo. Así pois, cando utilizas para cantar, cando utilizas para cantar, ao tratarse dunha tarefa complexa, interveñen moitos procesos e require unha retención. Existen, por suposto, outras formas de adestrar o cerebro, pero cantar é un excelente exemplo de actividade que pode xurar axudar a mellorar a función cerebral. Así que xa sabedes, comareiros e comareiras. A cantar independentemente de, de <risas> Independentemente deseSOA venga ou mal. Total, o anticiclo en estado de vacacios. Eu inga que cantar si é bailar tamén, que tamén Ame. é moi terapéutico. Siempre, tamén. bailar siempre. Pois xa avanzaba a Gonzalo, esta semana como non a sección música vai dedicada a elas, as cantareiras, a todas aquelas mulleres que crearon, cantaron, transmitiron boa parte da nosa lírica popular e da nosa música. Mulleres, en moitos casos, analfabetas, anónimas, por suposto, as que ata non hai moito non se lles daba valor, nin elas mesmas eran conscientes da valía do que facían. Mas día afortunadamente, sabemos que a nosa música tradicional, as cantareas que tantas veces escoitamos, cantando, cantamos, bailamos, son un auténtico tesouro, un tesouro que dignificar, que conservar e, por suposto, que manter vivo. Rosa e Adolfina Casás de Cerceda, As Panderiterias de Mens de Malpica e Eva Castiñeira de Muxía son as figuras que a Real Academia Galega escolleu en representación de todas as cantareiras do país. Ben merecido o teñen calquera delas e calquera das miles de voces anónimas que fixeron que temas como este, que soa de Mercedes Peón ou LL chegase ata os nosos días. Así pois, ao longo deste programa levamos escoitando esas outras voces que hoxe en día seguen facendo música tradicional, levando as foliadas, aos torreiros, as festas, mas tamén os escenarios, os teatros, os estudios de grabación. Eh, podemos mencionar aquí algunhas delas. As pandeireteiras Bouba, que soaron hoxe, as lajarteiras, la Lina e Lola tamén as escoitamos, as raijañas de Cerqueda, Franci González, que tamén soou, as tanxugueiras, Mercedes Peón, eh, como non as Leili, Mas, afortunadamente, moitísimas máis. Por sorte, na contorna de Melide, a música tradicional está ainda moi viva grazas a agrupacións como a Herba Grileira ou Folda Chousa nas que se integra o súa alumnado, por certo. É seguro que deste instituto sairán grandes cantareiras e cantareiros pois se cadra, quen sabe, a altura das Leilía que están aquí a soar. Home, esperemos que si. Sí. <risa> Eh, así, marchamos Unha semana máis Con Jana de correr Non correr belide E de cantar E de non mancarse Efectivamente Siempre. Ata a semana que ven Venga Pasalo bien e non mancarse ¿Quieres escoitar algo porque vas aburrido pola autovía? Ai non, que Melide non hai autovía O caso, ¿queres escoitar a mellor radio do mundo mundial? Damos che a benvida a Fala Melide. O espacio radiofónico donde puedes hablar lo que quieras. Siempre que tenga sentido. O no. Fala comigo a Radio Natural.